Kapitola stát třetí, jen kousek Čas ubíhal. Felidian mě zavedla do dne do lesa ještě staršího a majestátnějšího, než ten kolem její soumračné mítiny. Žpáhali jsme po stromech vysokých a mohutných jako hory. V nejvýších věřích jsem cítil, jak se celý strom houpě ve větru jako loď na vzdouvajícím se moři. Tam, jen s modrým nebem nad hlavou a pomalým pohybem koruny pod námi, mě Feloria naučila Břečťan na dubu. Chtěl jsem ji naučit tak a zjistil jsem, že už tu hru zná. Snad do mě porazila a hrála tak krásně, že by se Bredon nad tím dojetím rozplakal. Naučil jsem se něco málo z řeči Fae. Malý kousek, jen útržky. Vlastně, upřímně řečeno, musím přiznat, že jsem v pokusech zvládnou řeč Fae hanebně selhal. Felurian nebyla právě trpělivá učitelka a jazyk byl složitý a matoucí. Moje selhání překročilo meze běžné neschopnosti do té míry, že mi Felurian zakázala používat tu řeč v její přítomnosti. V celku jsem pochytil jen pár frází a pořádný kus pokory. Samé užitečné věci. Feluriana mě naučila několik fajnských písní. Pamatovali se obtížněji než písně smrtelných, jejich melodie mi unikaly a kroutily se. Když jsem se je pokoušel zahrát na Loutnu, struny pod prsty se mi zdály cizí, co chvíli jsem se zadrhl jako nějaký venkovský kluk, který Loutnu drží poprvé v ruce. Naučil jsem se naspomnět jejich verše, aniž bych měl menší tušení, co jejich slova znamenají. Přitom všem, jsme dál pracovali na mém šáhalu, tedy pracovala na něm Felurian. Já se jen vyptával, pozoroval a snažil se nepřipadat si jako zvědavé dítko, které se plete v kuchyni. Jak jsme si na sebe postupně zvykali, moje otázky navývaly na naléhavosti. Ale jak? Ptal jsem se už po desáté. Světlo nemá žádnou tíhu, žádnou hmotnou podstatu. Chová se jako vlna. Jak se ho můžeš dotknout? Pelurian už zapracovala do látky šáhalu světlo hvězd a teď do něj vetkávala měsíční svět. Odpověděla, aniž by zhlédla od práce. Tolik myšlenek můj kvote. Víš toho příliš, proto nemůžeš být šťastný. To se až nepříjemně podobalo něčemu, co by řekl Eloden. Odsunul jsem její vytáčky stranou. Neměla bys. Vžduchla mě loktem. Obě ruce měla plné. Můj líbezný plamínku požádala. Podej mi tamto. Pokynula bradou k měsíčnímu papresku, který probudával stromy nad námi a dotýkal se země vedle mě. V jejím hlasy zazněl známý ton příkazu a já bez přemýšlení uchopil měsíční papresek, jako by šlo o úplně krévy. Na vteřinu jsem ho cítil mezi prsty, hladný a prchavý. Strnul jsem úžasem a najednou z něj byl zase obyčejný papresek. Několikrát jsem skrze něj protáhl ruku, ale bez výsledně. Pelurian se s úsměvem natáhla a vzala ho do ruky, jako by šlo o nejobyčejnější věc na světě. Volnou rukou mě pohladila po tváři, pak znovu obrátila pozornost k práci na klíně a vedkala nit měsíčního světla do záhybu stínu.